Asculți Piața Victoriei la Europa FM. Mergi la vot informat. Bun găsit tuturor în Piața Victoriei, ediție specială dedicată alegerilor europarlamentare de la sfârșitul lunii, dezbatere cu candidații care reprezintă partidele sau independenți în aceste alegeri, teme care ne interesează pe toți în egală măsură. Și vi prezint pe cei care participă la discuția din această seară la Europa FM, Mihai Tudose, candidat al Pro-România. Bun venit! Bună seara! Gregoriana Tudoran, candidat independent. Mulțumesc că sunteți alături de noi! Bună seara! Hristos, de de Gabriela Zoană, candidat al Partidului Social-Democrat. Bună seara! Bun mulțumesc pentru invitație! George Simion, candidat independent. Bună seara! Vă salut. Vrem să vedem cum ar trebui să arate Uniunea Europeană la sfârșitul acestui mandat pe care se pregătesc să-l obțină candidații. Un sondaj foarte recent al Consiliului European pentru relații externe spun că peste jumătate din europeni și 58% din români nu mai văd existând Uniunea Europeană peste 20 de ani. Hai să vedem cum ar trebui să arate lucrurile astfel încât Uniunea Europeană nu doar să existe, ci și să fie funcțională, eficientă pentru cetățenii români în cazul nostru. Domnule Tudose. Da e o temă de populism, cum am spus mai devreme Uniunea Europeană nu este un scop în sine, este un mijloc. Un mijloc ca cetățenii din Europa, cetățenii din țările care compun Uniunea Europeană, să aibă parte de acelea standarde în cam toate domeniile. Păstându-și identitatea culturală, identitatea de neam, dar, așa cum sunt standardizate anumite lanțuri de magazine, ca să înțeleagă ascultătorii despre ce vorbim, să există un standard comun pe serviciile sănătate, un standard comun pe de transport, un standard comun a tot ceea ce înseamnă viața europeană. Un standard al bunăstării, dacă doriți, al serviciilor sociale. Din punct de vedere, eu m-aș bucura, pune și asta cumva ghilimele sau fără, ca la un moment dat Uniunea Europeană să nu-și mai găsească, dar că peste foarte mulți ani, peste 20 și peste 100 de ani, să nu-și mai găsească rostul, fiindcă aceste deziderate s-au împlinit. Există acest standard comun, sau poate, după ce aceste lucruri uh, sunt uh, atinse, să ajungem la next level, la un nivel uh, superior de organizare a statelor din, uh, din Europa. Mulțumesc, a fost domnul Mihai Tudose, Pro-România. Gregoriana Tudoran, aceeași întrebare. Cum ar trebui să arate Uniunea Europeană la finalul următorului mandat europarlamentar? Sperăm că va fi o Europa mai unită decât este acum. Într-adevăr, există o tendință ușor periculoasă, să spunem, în ceea ce vedem cu creșterea populismului în Europa și totodată cu creșterea nivelului de euroscepticism. Asta vedem și la anumite guverne, inclusiv la noi în țară. Da? De aceea este foarte important ceea ce vom face și noi românii pe 26 mai la vot. Cum ar trebui să arate peste 5 ani? Sperăm că va arăta, va fi o Europa mult mai coezivă da? și în care există convergență. Ideea este că aici noi sperăm foarte mult că vom reuși să recuperăm noi românii, vom reuși să recuperăm ecartul care există între noi și restul Europei. Pentru că vedeți în ceea ce înseamnă indicatorii noștri de, de, de convergență, aici, la capitolul ăsta, stăm foarte, foarte rău. Nu uitați că în ceea ce înseamnă fondurile de coeziune, vorbim de coeziune și convergență, România are o absorție de doar 12,5% din ceea ce este disponibil. Deci sperăm că noi, europarlamentari români, vor reuși să promoveze proiectele de țară, să lupte pentru împlinirea obiectivelor pe care noi cetățenii le dorim, să ajute la votarea unui buget care să fie confortabil pentru noi românii și să reușească să mobilizeze clasa politică din România, respectiv următorul guvern, să facă o accesare a fondurilor care sunt disponibile pentru noi, pentru tot ceea ce înseamnă investiții importante. Și aici mă gândesc în primul rând la ceea ce înseamnă infrastructură, la ceea ce înseamnă spitale și mai ales spitalele regionale de urgență și ceea ce înseamnă modernizarea școlilor. Deci eu sper că va fi, mult, va fi o Europa de fapt cu o singură viteză în care vom fi toți aliniați și vom putea vorbi și de o Europa unită peste 20 de ani. Gregoriana Tudoran, mulțumesc. Gabriela Zoană, candidat din partea PSD, ce fel de uniune europeană pentru viitorul apropiat? La finalul următorului mandat ca eurodeputat vreau să văd și mă voi lupta pentru Europa mai puternică. Europa mai puternică în interiorul ei, dar și în relația cu marile puteri mondiale. Și spun acest lucru pentru că avem nevoie de Europa unită, o Europa puternică, o Europa în care toate statele membre să fie egale la propriu. Partidul Social-Democrat este cel mai pro-european partid din România. Yes, suntem foarte bucuroși că facem parte din fala, Marea Familie Europeană și sunt total împotriva euroșteptismului. Din nefericire, la nivel european a crescut euroșteptismul, însă, fără a fi uniți într-o familie europeană, așa cum suntem astăzi și îmi doresc Europa să fie, așa cum am spus, mai puternică, nu vom putea să fim concur concurenți reali cu marile puteri mondiale. Dublu standard este extrem de important, de aceea noi, eurodeputații PSD, am votat în Parlamentul European pentru eliminarea dublului standard. Din nefericire, eurodeputații PNL și din opoziție au votat împotrivă. De aceea Partidul Social Democrat, prin președintele Liviu Dragnea, a introdus în Parlamentul României această inițiativă legislativă împotriva dublului standard prin care să protejeze cetățenii români. Europa înseamnă ca fiecare stat membru să fie puternic și sănătos înseamnă să avem drepturi egale, să fim împreună la masa marilor decizii și atunci când este vorba de un drept pe care noi l-am câștigat, cum este de, de fapt situația problema Schengenului, pentru că România îndeplinește condițiile 2011, cu toții trebuie să ne unim să luptăm pentru acest lucru. Pentru că, vedeți, mea noastră, în Parlamentul European timp. am votat ca România să intre în Schengen, sunt două rezoluții votate, dar la summitul de la Sibiu, Presidentele Iohannis uh, n-a avut reacție, a stat pasiv atunci când premierul Olandei a spus că România nu va fi în Schengen. Dacă Discutăm toți actorii Schengen politici imediat. nu sunt responsabili, nu facem nimic. Mulțumesc, Gabriela Zoană. George Simion, Uniunea Europeană peste 5 ani la finalul unui prezuntiv mandat de eurodeputat pe care îl veți obține. Și foarte sigur. Aș vrea să-i transmit, doamne Zoană, că e vorba de euroscepticism, nu de eurosceptism. Și cred că partidul Dumnezeu dintre toate partidele parlamentare este cel mai eurosceptic din punct de vedere al atitudinii și din punct de vedere al luptei cu statul de drept. Acum dacă ne uităm la summitul de la Sibiu, vedem că sloganul acelui summit a fost Strength in Unity. Tocmai aceasta este și platforma mea. Unirea face puterea, e vechea, vechiul nostru slogan din, provenit din bătrâni. Și mi-aș dori la finalul celor cinci ani o, o Europa mai unită și în primul rând mai echitabilă. Să nu mai avem o Europă de vest și o Europă de est, să nu mai avem o Europă în sud și o Europă în nord, la fel cum n-ar mai trebui noi românii să ne despărțim între români din diaspora și români din țară, între români din stânga Prutului și români din dreapta Prutului, între români din capitală și români din provincie. Suntem o singură națiune și o singură Europă și putem mai mult și mai bine, dar doar dacă suntem împreună. Mulțumesc, George Simion am să tot reamintesc numele celor care vorbesc pentru ascultătorii noștri de la radio, care nu ne pot vedea pe Facebook, dar trebuie să știți, vă reamintesc și asta, că emisiunea este transmisă live pe Facebook. Gregoriana Tudoran, mai multă decizie de la centru sau mai puțină? Dacă da, în ce privințe? Într-o Uniune Europeană în care România să fie mai bine reprezentată, mai prezentă? Să spun, România, în momentul în care a aderat la Uniunea Europeană, a hotărât că cedează 14 dintre domeniile importante ale statului, știu și eu, în, ca să zic așa, în cotutelă să le gestioneze cu Uniunea Europeană. Ce să spun? Ne, pentru noi este o bucurie faptul că putem avea uneori intervenția instituțiilor Uniunii Europene. Gândiți-vă că sunt anumite proiecte pe care noi cetățenii le dorim foarte mult și care din, pentru care, din păcate, în România nu găsim înțelegere, dar, din fericire, găsim sprijin la ceea ce înseamnă Comisia Europeană, Parlamentul European. Aici o să readuc în discuție, de exemplu, problema infrastructurii române, după cum bine știți, acea, este unul dintre obiectivele pentru care militez, construcția autostrăzilor cu finanțare europeană. În contextul în care uh, guvernele României au refuzat să facă aceste cereri de finanțare pentru construcția autostrăzilor, uh, consultările noastre cu Comisia Europeană au pus în evidență faptul că Uniunea Europeană vrea ca noi să construim aceste autostrăzi, spațiul european să fie un spațiu continuu, aceste coridoare de, tra coridoare de transport uh, pan-european să existe și, bineînțeles, Granița de Est a Europei, respectiv regiunea Moldovei, să fie acoperită cu autostrăzi. De ce spun din fericire? Pentru că vedeți, dumneavoastră sunt niște documente care sunt semnate. Statul român și Comisia Europeană au căzut de comun acord că trebuie anumite proiecte dezvoltate și vedeți dumneavoastră, statul român refuză să facă aceste proiecte la care s-a angajat și atunci speranța noastră este a cetățenilor că vom avea construcția obiectivelor importante cu sprijinul Comisiei Europene și prin intervenția acesteia care trebuie să atragă atenția statului român asupra faptului că nu își respectă angajamentele asumate. Mulțumesc, doamna Tudoran. Gabriela Zoană, prea multă decizie de la centru pentru statele membre ar trebui ca ea să fie redusă și schimbată cumva arhitectura unei viitoare Uniuni Europene în favoarea uh, unor state care să-și urmărească politici proprii sau lăsăm lucrurile cum sunt? Aceasta este tendința, iar eu ca eurodeputat român în Parlamentul European pentru lucrul ăsta am și lucrat. Dovadă cea mai nouă directivă votată în Parlamentul European de către noi, de către PSD și promovată în România, directiva dublului standard, împotriva dublului standard, care hotărăște ca statele membre să aplice această directivă și să aplice sancțiunea de până la 4% producătorului care își permite ca în România să comercializeze, să vândă un produs de calitate inferioară față de cel comercializat în Germania sau în Franța. Adică dacă nu regăsim pe eticheta acelui produs același tip de ingrediente și de elemente, statul membru este cel care va aplica sancțiunea producătorului, o sancțiune drastică, așa cum am spus, până la 4%. Iată că avem dovada faptului că noi, Partidul Social Democrat, um, luptăm pentru lucrul acesta. Mi se pare corect și firesc, așa cum vorbim despre descentralizare la nivel național și la nivel european, să, ca fiecare stat membru să poată să hotărască. Lucrul acesta l-am implementat și noua politică agricolă comună, pentru că am lucrat la acest proiect foarte mult, am adus agricultorilor români vești bune acasă, știm foarte bine că am reușit să respingem propunerea Comisiei Europene de a plafona subvențiile pentru agricultorii români, am reușit de asemenea să ridicăm prima de instalare pentru tinerul, tânărul fermier la 100.000 de, de euro și de asemenea ne vom lupta în noul mandat, dar am făcut demersuri și în actualul mandat, am ridicat subvenția cu până la 22%, ne vom lupta pentru convergență totală pentru agricultori. Sunt lucruri care um, fac dovada faptului că uh, atunci când uh, spunem că vom uh, lupta pentru România și facem lucrul acesta, pentru că noi venim acasă cu rezultate, pe lângă populismul acesta global și colegul meu spunea de dezbinare, colegul meu de platou, sigur, dacă dumnealor promovează dezbinarea și ura, uh, coleg roadele pe care până la urmă dumnealor... Le, le, le promovează. Noi Bun. suntem cu fapte, cu rezultate, cu lucruri realizate pentru români și vom continua cu aceea seriozitate cu care um, am învățat ne deja la, cetățenii români. Mulțumesc, doamna zonă. Domnule Simion, mai puțină da. presiune dinspre uh, Bruxelles în anumite privințe? Candidatul independent, George Simion, uh, atât la București cât și la Bruxelles și Strasburg, uh, optează pentru. O mai mare descentralizare, nu pentru o centralizare a puterii. Și din punctul ăsta de vedere, cred că ar trebui să depășim uh, situația actuală de provinciali. Avem un statut de victimă și o mentalitate de țară mică și nu ne asumăm un uh, rol de jucător regional. După plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană, suntem uh, așața țară ca mărime. Avem uh, resurse naturale, avem un capital uman extraordinar. Și trebuie să folosim acest lucru. Deci, eu cred într-o Europa a națiunilor în care poporul român să-și aibă locul lui și în regiune, cred că ar trebui să optăm mai mult pentru proiectul celor trei mări, proiectul Intermarium. Acum, de dezbinare și de ură, cred că vinovați sunt domnul Liviu Dragnea și a acoliții dumnealui care au atacat în ultimii ani statul de drept. Ei au provocat această dezbinare și ură în societatea românească, nu noi. Noi, Facem apel la unitate și pentru asta este candidatura mea. Unirea face puterea. Noi am scris peste tot prin țară că Basarabia e România și sloganul pe care candidez este România mare în Europa. Mulțumesc, domnule Simion, doamna Tudoran, înțeleg că doriți un drept la replică la ceva ce s-a spus înainte, înainte, înainte de da cuvântul domnului Tudor Da, Tudose, așa să, să, să ceea ce a zis uh, colegul meu de platou, în sensul în care din păcate avem într adevăr o populație extraordinară, dar care din păcate a ales uh, știu și eu o proporție de uh, 5 milioane, da, o pătrime din populația noastră a ales să trăiască în afara granițelor României. Asta vorbește foarte mult despre ceea ce se întâmplă la noi. Revin la povestea cu coeziunea și uh, cu convergență ideea urmă era că vorbind de centralism nu numai la nivel european este o tendință la nivel și la nivel european și la nivel național, am vrea să, să avem de-a face cu o descentralizare administrativă înțelegeți? Pentru că vedeți, sunt foarte multe proiecte care nu sunt întotdeauna gestionate bine de la centru până la urmă vorbim despre o Europa regiunilor, nu o Europa în care știu și eu cum este în cazul nostru, Bucureștiul hotărăște pentru toate regiunile, în ce proporție se pot dezvolta, ce investiții pot avea. Dacă de exemplu, regiunea Moldovei sau regiunea Olteniei aveau posibilitatea să acceseze ele singure fonduri pentru dezvoltare, fonduri pentru construcția autostrăzilor, fonduri pentru construcția spitalelor regionale, lucrurile astea se întâmplau de mult. Deci asta ca să spun o paralelă la ceea ce întrebați dumneavoastră despre centralism, dar, mă rog, la nivel național cu cel european. Bun. Ascultătorii noștri și cei care ne privesc pe Facebook trebuie să știe că aceste intervenții drept la replică sau complementare la ce s-a spus se scad din timpul total al fiecărui candidat, astfel încât nimeni să nu fie prejudiciat și să vorbească mai puțin. Domnule Tudose, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Mai multă decizie de la centru sau mai puțină în ce domenii, dacă da? Deci, noi când am solicitat să intrăm în Uniunea Europeană, ne-am asumat anumite lucruri. Ne-am asumat, în primul rând, că suntem parte a unui sistem care are niște reguli foarte stricte în ceea ce privește democrația, statul de drept, anumite reguli economice, care acum, iertați mă dar sunt cam contestate de către actuala putere. Aici nu intervine pierderea suveranității, când vrei să dai amnistie și grație în fiecare săptămână. Aici eu sunt de acord și ProRomânia este de acord Că nu trebuie să aplicăm la aceste principii. Mai mult, pentru ca ascultătorii să știe foarte clar, pe cele mai importante decizii, în cele mai importante domenii, nu este vorba de o pierdere a suveranității, fiindcă deciziile se iau prin unanimitate. Deci un stat care se opune, fiecare stat are dreptul de veto și cu asta basta. Nu te obligă nimeni să faci ceva împotriva voinței. În afară de aceste lucruri impuse, de la care nu trebuie să aplicăm, fiindcă de la asta vine și nenorocerea cu Schengenul și cu MCV-ul, avem libertate și... Uh, a trebuit să avem și disponibilitatea să ne manifestăm în cadrul unei europene ca un stat independent, puternic, care are anumite particularități pe care și le poate valorifica superior. A veni nu a ta, colega de la PSD, nu este ea de vină pentru ceea ce se întâmplă la București. Celebra temă cu dublu standard. Cred că faceți o confuzie, estimată colegă. Proiectul depus de, de liderul absolut al României prevede amendarea cu 4% din cifra de afaceri a comerciantului. Am, vorba de am înțeles, dar ați pomenit și de lucru acesta. Cu 4% a... Știți că eu am făcut eforturi deosebite, să nu vă întrerup când bătească a. în el atunci scuze. scuzi. A. Nu, este vorba despre așa ceva. Este o directivă europeană care începe să reglementeze aceste lucruri. Într-adevăr, este o problemă mondială și America produce lucruri de o anumită calitate pentru America și un pic diferite pentru restul lumii, nu este numai în uh, europeană întâlnită. Trebuie reglementată, sunt primii pași. Principalul obiectiv în sensul acesta e de a respecta ceea ce scrie pe etichetă până la urmă. Acesta este foarte important ca și calitatea produsului. Să nu exporte cineva într-o sară de mâna a treia, scrie pe, pe ambalaj ceva și înăuntru este cu totul și cu totul altceva. Repet, este foarte important, totuși, ca nu cumva, dintr-un populist sau de dragul de a salva pe cineva, să spunem că noi nu mai suntem de acord cu, cu puterea aceasta centralizată a Unii Europene, dar ghișe, tocmai pe zonele unde aceștia nu sunt de acord cu ceea ce facem, pe zonele de democrație, de abuz în justiție sau de nerespectarea statului de drept. Mihai Tudose, mulțumesc. Ne uităm un pic la noul buget al Uniunii Europene. Câți bani poate obține România și pentru ce, doamna Gabriela Zoană? Fiind vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, focusul meu este pe agricultură și mă bucur să spun că am reușit ca în exercițiul financiar următor să menținem la aproape același nivel bugetul pentru politica agricolă comună, pentru că noi avem nevoie de bani în România, pe zona agriculturii, inclusiv pe pilonul 2, care este neinteresant pentru alte țări membre ale Uniunii Europene, pentru că avem nevoie de investiții în continuare în zona agricole, echipamente, tehnice, etc. De asemenea, digitalizare este foarte importantă, zona de cercetare și inovare și atât că aducem foarte mulți bani în România pe această zonă. În ceea ce privește coeziunea, pentru că coeziunea este extrem de importantă și este motoul nostru al președinției României la Consiliul Uniunii Europene, mă, de asemenea, Asemenea am luptat și am obținut ca în următor exercițiu financiar pe zona de coeziune, pe fondurile de coeziune, să avem o cofinanțare europeană de 85%, ceea ce înseamnă că România va contribui mai puțin cu doar 15%, ceea ce înseamnă în mod direct mai multe investiții în România pe toată zona de infrastructură. De altfel, guvernul PSD anul acesta și declarat și a demarat ca fiind anul investițiilor și am, avem multe proiecte de investiții începute. Mă bucur să spun că pe zona de sănătate am reușit să dotăm spitalele. Eu sunt Argeșancă, Spitalul de Pediatrie Pitești este cap-coadă, aproape renovat, dotăm spitalele, aducem în, în spitale aparatură de ultimă performanță. Sigur, se poate face mai mult, sigur, nu este suficient, dar noi, Partidul Social Democrat, am făcut lucrul acesta, restul doar critică. Este este ușor să critici de pe margine, dar până la urmă să ne aducem aminte că guvernarea pdl a închis 46 de spitale, a dat medici afară din țară, în timp ce noi aducem medicii înapoi în țară pentru că am dublat salariile și pentru că îmbunătățim condițiile în spitale. Indiferent de populismul celor din jurul meu și ce vor critica, Partidul Social-Democrat este singurul partid din România care a făcut ca palpabile. Sigur, avem foarte multe de făcut de acum înainte, de aceea continuăm împreună. Doamna Tudoran și domnul Tudose și-au semnat intenția specific, de a da în ordine, vă rog. Da, vreau să specific faptul că și în acest moment, nu numai pentru următorul buget, și în acest moment toate finanțările de pe coeziune beneficiază de un suport de 85% din partea Comisiei Europene. Deci nu este o, o, știu, și o reușită fantastică a partidului invocat pentru ceea ce înseamnă următorul buget, da? Domnule Tudose, aceeași obiecție? Um... Era primul punct, la, la punctat colega, al doilea. Ne, haideți să nu mințim totuși, că încercați un pic. Eu vă știu mai demult, doamna zonă, și erați o persoană sinceră. Văd că nu vă pliește vecinătățile acolo. Până și astăzi, vă dau un exemplu, astăzi au fost declarat de către guvern că să investește 30 de milioane în spitalul de la Sibiu, spitalul județean de la Sibiu, de la buget. Noi vorbim aici de Uniunea Europeană. Ne vorbim aici de 53 de miliarde de euro aflate la dispoziția României pentru autostrăzi. Pentru masterplanul de autostrăzi. Aprobat, votat și așa mai departe. Și noi ne povestiți că s-au mai luat două găleturi și cuvar din bugetul național. Nu. Credeam că spuneți că s-a majorat suma aflată la dispoziția României pe coeziune. Asta este altceva. Și că n-ați reușit pe exercițiul acesta al președinției rotative să închideți dosarul cu cadrul financiar multianual. Era, acesta era punctul cheie al acestei mandat de șase luni. Restul e poezie și tomata de la tele nu, acest cadru, domnule Tudoseb, dumneavoastră știți foarte bine despre ce e vorba, acest dosar nu putea să fie închis pe perioada pregenției noastre pentru că nu s-a terminat mandatul. Acest uh, cadru uh, financiar multianual este o chestiune care se pune până în toamnă, indiferent de cum vă închinați, este pur și simplu un gest populist. Noi, pregenția exerciată de guvernul PSD a fost una dintre cele mai performante pregenții, mult mai bună decât Austriei, am închis mult mai multe dosare care se reflectă imediat în legislație națională și nu noi lucrul acesta, Partidul Social-Democrat spun, inclusiv liderii uh, PPE-ului, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, au am fost aplaudați la scenă deschisă. Din păcate, aici greșim noi acasă, pentru că acasă este o dezbinare teribilă și orice face Partidul de Guvernământ este rău. Nu, trebuie să acceptăm lucrurile foarte bune făcute pentru români și imaginea României noi, Partidul Social Democrat am îmbunătățit-o prin execitarea excelentă a președinției României la Consiliul în European. În ultim schimb cu domnul Tudose, ca să ieșim din această bucla drepturilor, la replică, la drept de la replică și să mergem cu... Primele cinci dosare importante pentru care a fost aplaudați l-ați închis. Meu, Intervențiile dumneavoastră de dăsa, conform regulamentului se scade din timpul și total al dumneavoastră. Timpul nostru, din păcate, în 30 Aveți de ani. dreptul la timp la același timp, să știți, domnule Simion, fără niciun fel de excepție. 30 de ani. Atât au luat partidele de la noi în ultim. Da? Bun. Închidem subiectul și ne înțeleg continuăm. Înseamnă că, nu, că tăci, tăci, Domnului fără probleme. că ne vine rândul să Bineînțeles. Doamna Zona. deci un scurt comentariu dacă mai aveți de făcut ca să ieșim din nu aveți cum să luați din timpul domnului Tudose. Ca atare am să trec la domnul Simeon. Spune făcute de noi, de Partidul Social-Democrat și viziunea noastră... La microfon, vă rog. Deci, dacă iau din timpul domnului Tudose, fără probleme. Altfel am să răspund pe timpul meu în raport cu viziunea, ceea ce am făcut noi pentru România, rezultatele Partidului Social Democrat atât adică din Parlamentul European cât și din țară, rezultatele guvernării bune pentru români, dar și viziunea noastră pentru Europa. Pe, timp lor, pe timpul domnului Tudose, sigur, sunt de acord să. Noi continuăm să, să... să discutăm ca să acordăm tratament egal tuturor probleme. candidaților. Dar aici despre, despre priorități bugetare ca să aibă toată lumea ocazia să răspundă la aceeași întrebare la care dumneavoastră ați răspuns deja. Domnule George Simion. Da, eu sunt candidat independent și îmi permit să fiu critic și față de PSD și față de celelalte partide și aș critica foarte mult aici, am auzit de spitale nu s-au făcut cele 8 spitale regionale și fondurile europene care erau alocate pentru spitale nu au fost luate de România și s-a cerut în schimb să ni se dea 300 de ambulanțe. Aveam foarte mare nevoie și de spitalul regional de la Iași și de spitalul regional de la Constanța. Mai departe, trecând la alocări bugetare, eu în programul asumat pentru această candidatură independentă, îmi doresc ca toate tronsoanele de autostradă începute să fie terminate și mi-aș dori foarte mult autostrada Nordului, care leagă Suceava de satul Mare, autostrada Unirii, A8-ul, iași târgu -Mureș. autostrada Mării Negre, a fost aprobat studiu de prefezabilitate pentru tronsonul, Tișița-Albița, ar lega București de Chișinău, ar trece prin Focșani, prin Tecuci, prin bărlad, prin Vazlui, ar crea prosperitate economică, pentru că nu sunt moldovenii cei mai săraci sau cei mai proști dintre români, dar guvernările care s-au perindat în ultimii 30 de ani, aceste partide care n-au de fapt niciun proiect de țară și n-au o viziune pentru țară, nu vor să dea șansa și celor din estul României să fie într-adevăr europeni. Tot despre alocări bugetare, în acest exercițiu financiar 2021-2027 o să se aloce bani pentru armată, nu pentru armata europeană, dar pentru armatele naționale în acest moment. Și ne-am dorit foarte mult să se lucreze la înzestrarea armatei. Nu mai avem baterii de coastă, din păcate. Ultimele noastre baterii de coastă sunt rămase pe undeva pe la Babadac de pe vremea lui Ceaușescu. Nu s-au achiziționat corvetele, avioane, armament. Nu avem nimic din aceste lucruri și apărăm flancul de est al Uniunii Europene și ne gândim la viitoarea unire cu frații noștri basarabeni și ne gândim la comunitățile istorice care sunt dincolo de uh, granița Uniunii Europene. Mă, mă, am fost duminică la Cernăuți și știu despre ce vorbesc. Mulțumesc, George Simion. Închidem ciclul acestei întrebări, domnule Tudose. Priorități bugetare. Da, eu, în primul rând, am să dau o veste bună ultimul doi antevorbitori. Deci, înțeleg că nu trebuie să mai duc la Bruxelles, fiindcă problema e rezolvată. Master Planul de Transport aprobat de Comisia Europeană în 2015, prevede alocarea a 53 de miliarde de euro. Sunt alocați deja, nu mai este problema Parlamentului European, nici a Comisiei, ci pur și simplu este o problemă internă de efort pentru acest lucru. Fac o mică paranteză, pe timpul meu, începusem acest lucru în scurtul meu mandat de prim-ministru, ultimile luni, din 2017, împreună cu BEU, BERDU și Banca Mondială, am avut în ultima știință de guvern chiar aprobat un memorandum pentru acest lucru. Deci, din punct de vedere, aici lucrurile sunt, sunt închise. Marea provocare a, a viitorului mandat este acest buget multianual, unde, într-adevăr, aici domnul Simion a atins bine problema, era decizia între a aloca mai mulți bani pentru politică de securitate comună sau să Rămână bani suficienți pe politica de coeziune. Înțeleg că prin proiectul de buget, și aici revin la ce am spus mai devreme, era important ca pe această președinție rotativă lucrurile să se fixeze, se puteau fixa, era una dintre mari provocări. Banii pentru coeziune, pentru tot ce înseamnă programe sociale și investiții, s-au mărit, s-au alocat mai multe, mai multe fonduri, este o creștere substanțială și cu, cu efortul și prin contribuția doamnei comisar European Corina Crețu, care este candidat pentru România. Mulțumesc, domnule Tudose. Doamna Tudoran, priorități bugetare pentru următoarea perioadă. Păi vedeți, dumneavoastră suntem extrem depresați de niște termene limită. Deci dacă nu reușim noi, statul român, să depunem cerere de finanțare pentru autostrăzile aprobate prin masterplan și includerea în programul operațional de infrastructură mare 2 uh, pentru autostr autostrada 8, uh, vom pierde definitiv această posibilitate de a mai construi înainte Înainte de 2030 nu se, mai, nu se va mai putea construi. Vorbim de un exercițiu um, financiar care va începe în 2021 și dacă nu ai făcut cererea la acel moment, poți să mai vorbești despre construcția autostrăzilor după 2030? Este răspunsul doamnei Crețul în discuție directă. După 50, exact. 50, Așa, problema cu spitalele regionale. Dacă noi nu accesăm aceste fonduri până în 2023, va trebui inclusiv să rambursăm ceea ce am cerut deja. Da? Și să plătim și niște penalități Deci există foarte multe priorități Și modul în care decidem acum pe 26 mai Să avem oameni dedicați acestor proiecte Care să facă presiune pentru realizarea lor Ne va face să, să vedem realizările obiectivelor sau nu Ce vreau să vă spun este că Mă amuză puțin la oamenii politici Că povestesc cât de mult au luptat Cei mai ales care au mandat în acest moment Pentru a obține mai multe fonduri pentru România Vreau să vă întreb și dacă s-au obținut mai multe fonduri cât din ele s-au absorbit? Haideți întâi și întâi să ne luptăm să absorbim ceea ce avem la dispoziție. Revin, când ai o cifră de numai 12,5% din ceea ce înseamnă coeziune atras, deja este o mare problemă. Vorbește despre incapacitatea noastră de a absorbi și de a gestiona aceste fonduri. Aceasta este cu adevărat o problemă și probabil că va trebui să acceptăm până la urmă că trebuie să... Știu, și o primim ajutorul uh, de specialitate, dar până la urmă avem posibilitatea să accesăm Jasperul este un program care îți permite să ai întotdeauna experți la dispoziție. Sunt lucruri pe care le putem învăța de la Uniunea Europeană pentru ca noi să devenim ca ei. Până la urmă, acasă trebuie să construim aceleași condiții ca și în afară, pentru că așa poate românii vor accepta să vină înapoi în România. Da? Și poate se va opri acest fenomen îngrijorător al emigrării noastre în afara granițelor Mai avem două minute și am să încerc să echilibrez timpii Domnule Simion, pentru că ați vorbit cel mai puțin până în acest moment Dacă toți suntem la capitolul ăsta, cum îi putem aduce pe români acasă Ca să dezvoltăm un pic tema lansată de doamna Tudoran din, la nivelul Parlamentului European trebuie să avem o voce și pentru românii din diaspora. Eu am în susținerea candidaturii mele un grup important de români din diaspora constituiți în diaspora europeană, cei care au făcut de multe ori proteste împotriva fără de legilor guvernărilor succesive, care n au atras nici fonduri europene, i-au alungat uh, peste hotarele țării. De fapt, românii, oamenii, sunt cel, cea mai importantă bogăție pentru o țară. Ei, de fapt, sunt aurul țării mai aici la o parte că s-a vândut în ultimii 30 de ani și aurul și gazele și petrolul. E important să existe coerență și un guvern stabil în țară care să creeze posibilitatea pentru acești români să se întoarcă. Concret, dându-le fonduri pentru a se întoarce. Concret fiind alături de ei prin ambasadele și consulatele unde trimitem, din păcate, pile și relații. Din 10 oameni trimiși acolo, doar unul este un bun diplomat. Concret, la nivelul Parlamentului European, să se militeze pentru dreptul de vot a acestor oameni, pentru vot electronic ca și ei, să se implice în dezvoltarea țării și pentru liberalizarea pieței politice din România. Pentru că în momentul ăsta, după cum vedeți, suntem doi independenți aici și nu avem șanse egale cu partidele politice. Scurt comentariu de 20 de secunde, doamna Zoană, legat de subiectul ăsta, orice completare e binevenită, cum îi aducem pe români? Românii din diaspora sunt extrem de importanți pentru noi și Partidul Social Democrat de 2 ani de zile Asta face programe ca să aducă România acasă. Programul Tomate, 3000 de euro pentru 1.000 de metri cultivați cu roșii și din decembrie până în mai 6000 de euro pentru aceea suprafață, face ca românii care lucrează în agricultură, în străinătate, să întoarcă acasă. Pentru că, iată, că investim foarte mult în, în ei. De asemenea, dublarea salariilor la medici face ca românii care lucrează în sistemul de sănătate, în străinătate, să întoarcă acasă, să lucreze în țară. Este un drum, pe care, un drum bun pe care am pornit și pe care îl vom continua. Sunt câteva măsuri la care o să revenim în mesajele legate de ce veți dori să faceți dumneavoastră, personal, în Parlamentul European. Discuția noastră continuă după publicitate, după știrile Europa FM, și vom vorbi despre lucruri care presează și preocupă, cum ar fi populismul și suveranismul, migrația și nu în ultimul rând pentru că avem și referendum pe 26 mai odată cu alegerile, discutăm și despre asta. Rămâneți cu noi. Asculți Piața Victoriei la Europa FM. Mergi la vot informat. Asculți Piața Victoriei la Europa FM. Mergi la vot informat. Revenim la dezbaterea electorală din Piața Victoriei la Europa FM. Vă reamintesc, sunt alături de noi, Mihai Tudose, Pro-România, Gregoriana Tudoran, candidat independent, Gabriela Zoană, candidat PSD, George Simion, candidat independent. Și mai avem multe lucruri interesante de discutat. Și o să începem cu ceea ce se conturează George Simion ca un curent uh, al naționalismului, suveranismului, în Europa, ba chiar e vorba și de un grup care să îi reunească pe toți ăștia. Cum ne raportăm la povestea asta? Cum vă raportați? Da, impropriu s-a numit un curent populist. Cuvântul în sine populism vine din Republica Română și definea acest curent de a critica elitele. Ori, scuzați-ne, noi în România avem tot dreptul să criticăm elitele conducătoare cei din ultimii 30 de ani și au dat dovada incompetenții administrative, de la toate partidele, de la mic la mare. Ori nu cred că asta e problema în momentul ăsta, acest populism și termenul e impropriu folosit. De fapt, problema este demagogia politicienilor și n-aș identifica nicio forță politică la nivelul Europei în momentul ăsta care să nu aibă măsuri populiste. Demog demagogia politicienilor și xenofobia la nivelul statelor europene. Asta e ceea ce ne doare pe noi. Sunt lideri care pur și simplu urăsc românii. M-aș gândi în primul rând la Victor Orban, care a fost uh, suspendat din calitatea de membru activ la nivelul Partidului Popular European și care tot are ceva cu românii noștri din Ardeal. S-a terminat al doilea război mondial, Transilvania a rămas în țară, domnul Orban să stea liniștit. După aia dacă mai, merg un pic mai spre vest, mă uit la Sebastian Curț, care avea o problemă cu alocațiile copiilor români. Ei bine, domnul Curț uită că sunt companii austriece care exploatează pădurile în România, care exploatează petrolul românesc și sunt foarte mulți muncitori români acolo în Austria care au aceleași drepturi ca și muncitorii austrieci și care nu trebuie penalizați. Ei muncesc acolo și sunt partea unui stat din Uniunea Europeană, nu sunt imigranți. După aceea putem continua cu domnul Salvini și așa mai departe. Dacă vorbim de demagogie, putem să vedem chiar și din rândul europarlamentarilor români pe care am avut, o am aici pe doamna zoană, care cere de urgență convergență de plină pe plățile directe în agricultură. O știm cu toții că acest lucru nu este posibil. Până, până în iulie, Parlamentul European și-a închis activitatea și până în 2027, la următorul exercițiu financiar, nu este posibil acest lucru. Deci dacă vorbim despre demagogi, avem și aici, la noi în țară, suficienți. Din păcate, răspunsul românesc la aceste uh, teme, la demagogie, la xenofobie, nu există. Avem cazul brexitului. avem 500.000 de, de români care uh, locuiesc în uh, Marea Britanie. Tema cu acești români a fost folosită în campania pro-Brexit, de uh, politicieni de genul Nigel Farage și așa mai departe. Din păcate, românii sunt carne de tun și pentru că ambasadele, consulatele, ministerul nostru de externe, europarlamentarii români nu i-au apărat. Mulțumesc George Simion, doamna Gabriela Zoană, curentul suveranist, Domn naționalist. Da, domnule Simion, Cum răspundeți nu știu despre asta? ce vorba la nivelul Parlamentului European convergența totală nu este doar o dorință, este un lucru pe care îl vom realiza. Înainte de a încheia sesiunea aceasta, în Comisia de Agricultură s-a pierdut doar la două voturi convergența uh, uh, totală. Doar la două voturi s-a pierdut, iar votul final în plenul Parlamentului European nu s-a încheiat în iunie. Votul final îl vom avea în toamnă pentru viitoarea uh, politică agricolă comună pentru 2021-2027. Deci nu este o luptă pierdută. Dacă ne vom uni și vom ne. Negocia mai bine noua configurație a Parlamentului European, pentru că vom avea foarte multe uh, persoane noi în Parlamentul European, din toată Uniunea Europeană, avem speranța că vom obține convergență totală pentru agricultori, pentru că votul pe politica agricolă comună final va fi în toamnă, în pl plenul Parlamentului European. Deci greșiți Bună absolut respons, că spuneți lucrul acesta. Pentru raportarea la acest curent, dacă doriți, bineînțeles, la ceea ce înseamnă suveranism și naționalism, așa cum și populism. e promovat Populismul și populism. vedeți foarte bine că la noi în țară este uh, cap de afiș uh, dacă guvernul face ceva bine, dacă Partidul Democrat face ceva bine, ceilalți în loc să pună umărul la treabă, critică iar naționalismul acum... Până la urmă este vorba și de extremism la nivelul Uniunii Europene, lucru care din păcate nu mă bucură deloc și poate toate aceste curente se nasc și din dorința unora doar de a ataca, dar nu am a pune umorul la treabă să muncească în folosul românilor și ale europenilor. De aici, doamna Gregoriana Tudoran, și întrebarea, care e raportarea la această optică? Ce trebuie făcut? Cum trebuie combătuți? Dacă trebuie combătuți? Da, din păcate populismul acum se pare că va avea undeva la 24% din intenția de vot a celor care se vor prezenta la urne pe 26, între 23 și 26 mai în Europa. Trebuie combătut. Se pare că de fapt populismul era o cercetare făcută chiar de Oxford. A apărut în primul rând pe fondul necunoașterii, dar și al sărăciei. Deci aceste lucruri pot fi combătute, tot vorbind de convergență și coeziune din nou. La polul celălalt avem euroscepticismul. Avem populism, evident, de stânga și de dreapta, dar avem și euroscepticismul. Brexitul a fost, ca să spun, cireașa de pe tort. Nu știm cum va arăta efectiv noul Parlament European, după cum am auzit deci liderii statelor europene se vor întâlni pentru acest subiect la sfârșitul lunii mai, la, la Bruxelles, pentru a analiza noua configurația Parlamentul European. Ce pot să zic este că sper că noi vom alege către, ca să spun așa, vom arăta că noi suntem cu fața către Europa, vom anula ceea ce înseamnă mandate date oferite celor care au un discurs antieuropean și știm foarte bine care sunt aceste partide la nivelul României. Sperăm că noi, cetățenii României, vom alege de obicei proiecte care ne vor păstra partenerul nostru principal, Uniunea Europeană, de partea noastră. Da, acest, dacă vorbim despre rădăcina, motivația populismului la nivel european, este și din știu și eu ceea ce s-a creat prin faptul că, vedeți, avem o Europa inegal dezvoltată. Și aici ceea ce vorbea colegul meu anterior de platou este o problemă foarte mare în ceea ce privește injustiția pe care o au încercat, mă rog, să o comită cei din Austria. Sperăm că autoritățile române vor ști să lupte cu acest, cu acest subiect vis-a-vis -vis de protecția socială oferită lucrătorilor români de acolo, copiilor acestora. Și mai este o problemă foarte mare. Deocamdată este înghețată ca să zic așa, așteptăm să vedem ce se va întâmpla după 26 mai, este cea a transportatorilor români la nivel european. După cum bine știți, există uh, acele măsuri, acele directive care ar urma să limiteze acțiunea acestora uh, și nu trebuie să uităm că ei sunt o categorie extrem de importantă pentru noi românii, pentru că până la urmă transportatorii aduc 8% din PIB-ul românesc. Deci trebuie să luptăm cu acest populism, fie de dreapta, fie de stânga și trebuie să nu lăsăm să prindă rădăcini nici la noi. Mulțumesc, doamna Tudoran, Domnule Mihai Tudose. Întâi v atenția că înainte de publicitate sunt dator cu un răspuns la ultima întrebare, dar o leg de cea cu românii din afara Găinților, O leg acum încep prin a-l pe domnul Simian, candidat independent, să iasă din zona aceea în care lumea începe cu domnia sa sau cu cei care nu au mai făcut niciodată politică și că nimeni nu a făcut nimic în România niciodată pentru nimeni. Dacă tot e așa poate să duce înapoi Lachii și Nau și roagă pe cei de acolo, să aducă înapoi maternitatea sau măcar ultimele 100 de microbuze pe care le-am inaugurat împreună cu primul ministru moldovean în 2017. O picătură într-un ocean de nevoi, dar totuși a fost o picătură. Nu a început lumea cu noi astăzi, domnul Simion și nici nu va începe. Ce putem face apropo de populism? Mesajele pe care le-am auzit și de la PSD. Uh, noi intensificăm uh, ajutorul dat de consulate pentru românii în afară. Programul Tomata și sunt toți, fiindcă nu-i așa, toți cei 4 milioane de afară au o dorință nebună să cultive roșii la telecomunicat. Nu despre asta este vorba. Oamenii ce au plecat din România pentru o viață mai bună, pentru niște locuri de muncă bine plătite, pentru o siguranță, inclusiv din punct de vedere al sănătății, educațională pentru copii și așa mai departe. Ce putem face pentru români este să facem în România pe fonduri europene, respectând principiile Uniunii Europene, la care am aderat și pe care am bățișat, cel puțin din punct de vedere verbal, să facem România să fie ca afară, vezi celebra melodie, vrem o țară ca afară și atunci voi veni singuri înapoi. Dar nu aducându-i să cultive tomate la Teleroman, că nu vin de, din acest motiv. Nici Mărirea salariilor în sănătate nu este un motiv suficient ca toți medicii și toți cei care au plecat din acest domeniu să vină înapoi. Că degeaba ai salariul mare dacă mai pacienții din cauza infecțiilor nozocomiale sau nu are aparatura necesară. Dar și acolo, așa cum spunea și colega de platou, avem bani la dispoziție să facem cele spitale regionale. De fapt, avem bani să le facem pe toate. Să luăm și tehnică medicală. Problema e că guvernul trebuie să înceapă. Eu am oistă pe doamna Plump care se vrea și comisarul european și care e ministru pentru fonduri, în 2018, în februarie, spunând că nu se pot lua bani de la Uniunea Europeană pentru tehnică medicală. Asta în coincidență în care cu nici o lună înainte eu semnasem cu, în prezența și reprezentanților media, tehnică medicală pentru 27 de spitale județene, pe banii europeni. Deci acesta este ministrul fondurilor europene de azi din România, al guvernului PSD și ghise locul unul pe listă la PSD. Vorbeam de populism. De aici se naște și scepticism și spunea mai devreme colega de la PSD că PSD-ul este cel mai pro-european. Cred că este exact așa de exact cu Mai are un pic prin politica pe care o face și introduce eu scepticismul în România la cote nebănuite. Fiindcă nu e așa, dacă vedem discursurile PSD-ului, Europa este rea, nu vrea să ne dezvoltăm, cei din afară ne urăsc pentru că satele noastre sunt foarte frumoase, ne urăsc pentru faptul că roșile noastre sunt mai roșii decât roșile lor care nu sunt foarte roșii, parcă au luat o razna completă. Da. George Simion, aveți un drept la replică, văd. Ați solicitat. Da, pentru copia mai palidă a PSD-ului. Au un slogan, mândri că suntem europeni. Înainte, domnul Ponta a folosit mândri că suntem români. Noi suntem europeni și suntem români, așa și cum respirăm. Nu ne mândrim că respirăm, da? Și cred că mândria asta trebuie să fie o consecință a unor realizări. Ori putem să fim mândri de ce au făcut românii în 1918, putem să fim mândri de ce au făcut românii în 1989, dar nu putem să fim mândri de rezultatele clasei politice din ultimii 30 de ani. Și faceți parte din acea clasă politică și trebuie să vă asumați și trebuie să vă retrageți, să faceți un pas în spate și să-i lăsați pe alții să ne conducă. Domnii mândri că sunt europeni. Domnule Tudor se replică e, la domnul Simion. Evident, domnia sa consideră că lumea va începe cu venirea rânsului în politică Să-i Dumnezeu să fie așa și domnia sa să fie nou Adam al Policii românești. Aș vrea să mergem mai departe cu discuția spre zona migrației și a securității frontierelor Și o să încercăm să răspundem într-un minut la, la această temă Doamna Tudoran, e o preocupare pentru cei din vestul Europei în special da. Dar în ce măsură ar putea ajunge o preocupare și pentru deci, noi? Și populismul și, bine, euroscepticismul, da, problema migrației este o problemă reală. Bine, putem vorbi despre migrație islamică, putem să vorbim despre migrație est-vest, nord, sud-nord. Problema cea mai mare, eu revin, a noastră, a românilor, este faptul că noi ne pierdem resursa principală, cea mai importantă, cea mai de valoare a unei națiuni, respectiv oamenii, forța de muncă. În momentul în care tu ai pierdut mai mult de o pătrime din populația țării activă, care și-a, mă rog, creat o viață peste granițe, evident că va trebui la un moment dat să echilibrezi această balanță cu forță de muncă aduse din altă parte. Deci ar trebui să existe o prioritate în sensul acesta, pentru statul nostru, investirea în ceea ce înseamnă locuri de muncă, ceea ce înseamnă sănătate, în ceea ce înseamnă, știu și eu, condiții pentru, pentru școli, pentru a-ți aduce populația ta înapoi. Poliția, politica de migrație, știți foarte bine, la nivel european este o politică foarte sensibilă. Încă noi, vis-a-vis -vis de situația cu Schengen, încă nu putem să, să ne plângem foarte mult vis-a-vis -vis de cote. Cât timp nu suntem în Schengen, nu avem încă, știți, cotele acelea de imigranți pe care trebuie să le acceptăm. Ideea este că până la urmă va trebui să acceptăm că suntem o Europă multiculturală, multinacională și în funcție de cum știm fiecare țară să ne gestionăm aceste probleme va trebui și la nivel european să ne integrăm cu o politică asemănătoare. Doamna Gabriela, zoană, tot într-un minut încercăm să ne încadrăm de subiect? Vă vorbesc în calitate de eurodeputat și sunt acolo în fiecare zi și știu care sunt problemele europei. Migrația este o problemă la nivel european și migrația a devenit una dintre prioritățile europei. Poate că liderii Europei, anumiți liderii Europei, au greșit atunci când au aplicat acea politică a migrației agresivă. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană, din păcate am văzut și consecințele. Am văzut ca primă consecință a unei politici a migrației prost gândite și prost aplicate terorismul. Este o problemă pe care noi nu o putem nu o putem duce așa în derizoriu, pentru că este într-adevăr o problemă reală. Concret, România. are de făcut Parlamentul European pentru asta? Cu Altfel siguranță. Trebuie, cumva, Parlamentul European să-și impună punctul de vedere în fața celor lideri care, cu ușile închise și ne punând la masă toate țările membre, că de aceea vorbim de egalitatea statelor membre, au hotărât o politică a migrației prost aplicată și s-a văzut în, din păcate în consecințe. Cu toții ne speriem și cu toții ne îngrozim când vedem că un nou atac terorist este în Uniunea Europeană. Înainte de a merge la George Simion, doamna Tudoran, în înțeleg, care o completare da. de făcut. Ce vreau să vă spun este că, în general, pe politicile de migrație a fost nevoie întotdeauna de consens. Deci nu putem să dăm vina doar pe anumiți lideri care au discutat cu ușile închise. În general au fost toți liderii Uniunii Europene. Da? Mulțumesc. George Simion legat de atentate să știți că cei care au organizat acele atentate sunt cetățeni europeni, majoritatea de etnie arabă care n-au fost integrați de statele din vestul Europei. Aici statele din vestul Europei care sunt parte componentă a Uniunii Europene au o problemă de integrare și trebuie să se ocupe de acea integrare. Aici aș face referitor la întrebare o diferență între refugiați și imigranți. Refugiații e normal să primim pentru că este un caz de uh, protejare a unei vieți, imigranții sunt mai sceptici și la fel uh, sunt mai sceptici cu privire la cotele de uh, imigranți pe care ar trebui să le primim ca că și această problemă a vieților a suscitat polemici și suscită în continuare. În ce ține de, de exact. refugiații sunt absolut absolut cu totul de, de acord. E vorba de viața umană care n-are națiune și nu are preț, da? Acum noi avem o problemă cu forța de muncă, pentru că avem 5 milioane majoritatea forță activă de muncă care lucrează peste hotarele țării. Ori o văd ca o soluție nu importul de cetățeni din lumea a treia, ci văd drept de muncă pentru frații noștri din Basarabia, din Cernăuz, din Timoc. Am încercat să lucrăm cu parlamentar români de la toate partidele politice pentru o lege în acest sens. Din păcate există un lobby care promovează aducerea unor muncitori de alte naționalități. Când avem vorbitori de limba română în jurul granițelor și avem vorbitori de limba română în toate statele Uniunii Europene. Putem să le oferim salarii mai bune și condiții de viață mai bune, că nu e neapărat vorba de salariu, este vorba și de condițiile din spitale, de faptul că nu avem autostrăzi, de condițiile de viață. George Simion, mulțumesc. Domnule Mihai Tudose, cum ar trebui Europa să se raporteze la acest fenomen al migrației uh, generatoare de atâtea suspiciuni? în primul rând avem migrația intra-europeană, cu românii care pleacă să lucreze în Italia, în Franța și aici deja am răspuns trebuie să ridicăm standardele de viață din România, modul de viață din România și să-i atragem înapoi. În al doilea rând avem uh, o boacănă pe care a făcut-o Germania, hai să fim sinceri cu viața, care s-a confruntat și ea ca și multe dintre țările inițializate cu o lipsă acută de forță de muncă și a profitat de acest val de, de migrație extracomunitară și-a salvat, cu ghilimele sau fără, câteva sute de mii de oameni inițial, de unde și-a ales pe cei mai buni muncitori și apoi a considerat că restul să îi împartă celorlalți. Evident, ceilalți, nefiind foarte fericiți că nu mai primesc niște oameni care poate să crească cumva calitatea muncii sau produsul industrial vrut din țara respectivă. A fost greu până a fost făcut primul pas, acum este foarte greu să-l Este... Evident că nu poți să refuzi, să salvezi niște vieți când îți vin pe mare sau traversează, traversează terestul și spun că în țara de origine sunt în pericol să-și pierdă viața. De aici până la a integra este o distanță foarte mare, fiindcă integra înseamnă ca ei se adapteze la regulile statului gazdă și nu ca noi, ca stat gazdă, să începem să ne adaptăm la, știu eu, credința lor, la obiceiurile lor, fiindcă nu despre asta este vorba, Haideți să ne înțelegem. Am avut și eu la Brăila, și la Galați, orașul vecin, o situație de genul acesta, când uh, trebuia de acum noi să începem să ne închinăm în altă limbă. Păi dacă nu-ți place religia țării noastre, limba, obiceiurile, tot e frate înapoi, mai pe românești așa, scuzați-mă, dicționarul neacademic. Adică noi le dăm niște drepturi și despre asta ar trebui până la urmă să, să, să vorbim. Le salvăm viața. Încercăm să integrăm, dar trebuie să integreze ei acceptând cultura statului pe teritoriul căruia sunt. Cultura, obiceiuri, mâncare, tot ce vezi dumneavoastră. Mihai se mulțumesc, George Simion, la Din fericire, rata de migranți care vor să vină în România este prea mică, 0,9%. Toți migranții știm și cei din Afganistan și din alte țări care au venit aici, după aceea în vestul Europei nu este o problemă reală pentru România. Dar în context european, țările din vestul Europei au o problemă și trebuie să și le, și le gestioneze în această alianță din care facem parte, numită Uniunea Europeană. Mulțumesc, George Simion. În ultima parte, veți da un mesaj românilor în legătură cu aceste alegeri și în legătură cu intențiile și direcțiile și proiectele personale pe care le aveți în Parlamentul European. Dar, un lucru care se leagă de alegerile de la noi, cel puțin, referendumul convocat în aceeași zi cu alegerile europarlamentare. Doamna Gabriela Zoană, să să lumea sau să nu iasă, dacă da de ce, dacă nu de ce? Oamenii vor face ce consideră și este și firesc, atât timp cât însuși președintele Iohannis, care a provocat acest referendum, a uitat și nu știe, ieri s-a bulbuit în toată media, administrația prezidențială a trebuit să închidă de urgență emisia pentru că nu știa. N-a știut decât prima parte a celor de-a doua întrebări. Prima întrebare nu și-a amintit-o corect. De fapt, referendumul la acesta că recomandările Comisiei de la Veneția, de care opoziția tot a susținut sus și tare că trebuie să ținem cont și nu este altceva decât o încercare disperată a opoziției de a, de a fi ajutați în campania electorală. Eu personal nu. Nu văd de ce aș lua buletinul de vot. Eu personal nu voi vota la referendum, voi ignora această, acest măscărici și pur și simplu voi refuza buletinul de vot. Voi vota exclusiv pentru alegerile pentru Parlamentul European, doar pentru europarlamentare. George Simion, opinia dumneavoastră despre acest referendum care are legătură cu justiția? E... da dezolant răspunsul pe care l-a dat doamna Zoană. Eu am participat la toate procesele de votare de până acum și voi merge și de acum încolo pentru că eu chiar cred în democrație și în puterea poporului de a schimba lucrurile. Din păcate, clasa noastră politică, toate partidele și-au bătut joc de aceste exerciții ale democrației directe numite referendumurile. și avem în ultimii 10 ani toate exemplele că aceste referendumuri au fost folosite ca o bâtă electorală. Îmi doresc ca să se politizeze mai puțin atât instituțiile cât și societatea din România. Îmi doresc foarte mult să nu ne mai separăm, dar într-adevăr să nu mai fim separați de hoți și de cei care ne-au condus până, până acum și să ne unim noi, românii, între noi, lăsând clasa politică la o parte. Mulțumesc, domnule Simion. Doamna Zona, aveți de făcut o precizare, dar înainte am și eu de făcut una. Uh, administrația prezidențială nu a închis acel stream. Informația pe care ne-ați dat-o nu e verificată. Ce o puteți ce vreau, proba în vreun fel? Ceea ce vreau să vă spun, eu, eu aș vota la referendum, dar n-am la ce să votez, pentru că însuși cel care l-a provocat nu mai nu știe întrebările. Sunt întrebări foarte prost formulate și, uh, repet, este un demers absolut neserios. Bun, am înțeles. Domnule Mihai Tudose, Referendum în ziua alegerilor europarlamentare, legat de justiție, e bine sau e rău? Nu știu dacă este neapărat bine că se suprapun, dar este bine că tranșăm o dată această situație. Ca să nu stăm în fiecare săptămână, să așteptăm ședința de guvern când, print o ordonanță, Alibaba și cei 40 de hoțe dau singuri o ordonanță și scapă. Să amnistiază, grațiează etc. Deci, din punctul de vedere, da, sunt de acord, voi vota interzicei, amnistiri și grațierii faptelor de corupție și a modificărilor prin urgență de urgență a codelor penale. Mulțumesc. A tot ce înseamnă intervenție brutală în, în justiție. Mulțumesc. De asta depinde, iertați-mă încă două secunde, da. de asta depinde și cum suntem priviți în Europeană, de asta depinde și Schengenul, de asta depinde și MCV-ul și, în fapt, până la urmă, de asta depinde și tot ce am vorbit până acum sau anulează tot ce am vorbit până acum despre fondurile europene, odată cu activarea punctului 7, fiindcă noi respectăm statul de drept. Și atunci ne-a dispărut marea problemă cu absorpția, fiindcă nu le mai avem la dispoziție. Mulțumesc! O reușită extraordinară a guvernului PSD. Mulțumesc, domnule Tudose. Gregoriana Tudoran. Este, în da primul rând, vă? un exercițiu democratic care, evident, la care trebuie să răspundem. Este bine că, din punctul meu de vedere, va aduce mai multă lume la vot este foarte important să fim prezenți pe 26 mai la vot și ce pot să vă spun este că în funcție de acest rezultat Europa va vedea dacă românii se disociază de actele incorrecte, nedemocratice, de care este acuzat guvernul României. Pentru că pot să vă spun că în general, la nivel european este, deși avem președinția în acest moment a Consiliului, puterea din România este privită cu, cu scepticism de către marile, marile țări, de către actorii europeni. De aceea, eu zic că este foarte important ca noi, populația, să arătăm că avem o preferință pentru respectarea justiției și a reperelor corecte din aceasta. Mulțumesc! Un drept la replică înțeleg că doriți? Bun, ajungem și în zona acestor mesaje de final. Aș vrea să vă rog să enumerați pentru cei care ne urmăresc intențiile, direcțiile, proiectele dumneavoastră personale sub forma unui mesaj adresat alegătorilor. De ce George Simeon în Parlamentul European? Eu, spre deosebire de partidele politice, chiar am un proiect de țară. Reîntregirea națională este proiectul pe care românii l-au avut întotdeauna și după aderarea la NATO și Uniunea Europeană trebuie să ne reîntregim, să fim iarăși într-o Românie mare în Europa și în lume, o Românie de la Nistru până la Tisa. Nu mai avem niciun obiectiv de țară, nu mai știm încotro, ne îndreptăm, iar principalele uh, axe pe care mă bazez în această campanie este România, lider regional, reîntregirea națională, protejarea drepturilor diasporei, protejarea comunităților istorice, lupt să fie o voce a românilor care nu au voce și nu au reprezentare, fie că sunt românii din Harghita și Covasna din centrul țării, fie că sunt românii din Cernăuți, Timoc sau Voievodina, fie că e lupta noastră pentru unire. Noi și eu personal ca și candidat independent pe lângă faptul că sunt din afara sistemului actualelor partide parlamentare îmi doresc să înființez cât un cabinet de europarlamentar în fiecare județ al țării unde să ofer consultanță pentru fonduri europene pentru fiecare român, pentru că asta este șansa noastră de dezvoltare dacă partidele politice acele locuri pentru vizitarea instituțiilor europene le foloseau pentru membrii de partid și pentru pile pentru relații, eu voi duce cât un copil din fiecare localitate a România în Parlamentul European la vizite de studiu. Îmi voi dona 90% din salariu pentru a da un exemplu că se poate și un alt tip de politician. Voi oferi acești bani în fiecare lună pentru cauze civice, pentru cauze drepte, pentru că de acolo vin. Am 33 de ani și m-am săturat de partidele politice. Ori, un vot de blam la aceste, la aceste alegeri nu este absența, pentru că tot am absentat și au votat morții pentru noi. Un vot de blam nu este să ștampilezi pe toți, un vot de blam este să alegi independenții. Este mesajul lui George Simeon, candidat independent, vă mulțumesc. Mesajul dumneavoastră, proiectele și inițiativele pe care vreți să le promovați în Parlamentul European, doamna Gabriela Zona PSD. De ce, de ce doresc să continui Mandatul în Parlamentul European este pentru că am forța, competența, determinarea și buna credință necesară de a reprezenta intereselor românilor în Parlamentul European. Lista candidaților Partidului Social-Democrat pentru alegerile europarlamentare este cea mai bună listă cu care un partid politic se prezintă astăzi la vot în România. Proiectele noastre, pentru că avem un program pentru Parlamentul European și cred că este în singurul partid care are un program pentru Parlamentul European. Proiectele noastre uh, se raportează strict la necesitățile românilor. Iubirea de țară ne caracterizează, dragostea de țară se um, vede în tot ceea ce realizăm. Ne dorim și vom lupta să obținem în acest mandat uh, până în 2027 un salariu minim european, astfel încât românii să câștige în România cât câștigă nemții sau francezii. Un salariu minim la nivelul european europene și avem uh, susținerea necesară și din partea altor țări. De asemenea, ne dorim ca drepturile transportatorilor români să fie respectate. Ne dorim, de asemenea, și vom lupta să ne integrăm în zona Schengen, indiferent de poziția domnului Iohannis sau a Olandei. Ne, ne dorim, și eu deja am început acest demers, să egalizăm subvențiile pentru agricultori, nu așa cum candidatul independent spune că nu se poate, nu doar la două voturi am pierdut în Comisia de Agricultură, suntem foarte aproape și în acest mandat vom egaliza subvențiile pentru agricultorii români, pentru că nu este normal ca un agricultor în, în Franța să câștige dublu subvenții cât câștigă agricultorul român, doar pentru că domnul Cioloș așa a vrut. Costurile de producție pentru produsele agricole sunt aceleași ca și în Europeană, astfel încât suntem serioși, competenți, cu dragoste de țară și suntem cei care vom lupta pentru români în Parlamentul European. Gabriela Zoană, mulțumesc. Uh, domnule Simion, drept la replică și văd că mai aveți 30 de secunde pe care să le folosiți pentru asta. Da, din păcate, până acum partidele politice n-au consumat tot timpul. Sunt ei patrioți, cum sunt și o popă. Asta am zis-o în limba română, nu în bruxeleză, Și nu o să se poată nivela acel politica agricolă comună, într adevăr domnul Cioloș a greșit pentru că n-a negociat niște sume mai mari. Se pot aduce la un nivel mai apropiat, dar nu se pot nivela pentru că există alte costuri în Franța decât în România. Trebuie să le avem cât mai apropiate și să ajungem să fim un tot unitar, mai devreme sau mai târziu. Mulțumesc domnule Simion Gregorian Tudoran. Mesajul dumneavoastră pentru alegători, inițiativele, proiectele pe care le-ați propune ca eurodeputat. Sper să reușesc să mai rămân în picioare, că e destul de confortabilă poziția pentru accidentul de care vă ziceam că l-am avut. În primul rând, doresc să devin eurodeputat în Parlamentul European, pentru că trebuie să continui proiectele pe care le-am început. Eu sunt consultant în afaceri europene la Bruxelles și din această ipostază susțin asociațiile civice din România cu tot ceea ce înseamnă intervențiile la instituțiile europene. Din păcate, în România, nu obținem sprijin pentru proiectele importante de țară, pentru proiectele importante ale cetățenilor. Suntem singura țară, după cum îmi spuneau chiar comisarii, care avem în acest moment organizații care luptă pentru construcția de autostrăzi, în general ONG-urile fiind orientate împotriva acestor construcții. Îmi doresc ca în primul rând cu această experiență, dar și cu foarte multă bunăvoință, se pot să continui din ipostaza de eurodeputat această muncă. Pentru că anumite interpelări la comisie, anumite documente, anumite uh, formalități se pot face doar din perspectiva de eurodeputat. Din păcate, în momentul în care noi, asociațiile civice, mă refer împreună, uh, la împreună pentru opt asociații din care fac parte, dar și Moldova vrea autostradă și pro-infrastructură, de câte ori am căutat uh, ajutor uh, de la europarlamentar român la Bruxelles, să știți că aceștia de obicei nu au întors spatele. Cel mult n au primit, au făcut o fotografie cu noi, după care nu ne-au mai răspuns niciodată la e mail Îmi doresc ca din calitatea mea de eurodeputat să pot sprijini proiectele care țin de stoparea emigrării, pentru că până la urmă nu, nu trebuie să ne gândim că trebuie să-i blocăm pe român să mai plece, ci trebuie pur și simplu să le oferim condiții acasă să rămână. Și după cum ne-a zis și Banca Mondială și Comisia Europeană, prima condiție ca să oprești migrația românilor este aceea să, aduci, să atragi investitori. Investitorii nu sunt atrași de anumite regiuni din România, în primul rând de Moldova, dar și anumite porțiuni din Oltenia, în primul rând pentru că nu avem infrastructură. Lipsa infrastructurii face neatractivă zona. Apoi, avem situația spitalelor regionale. Măcar trei să avem la Cluj, la Craiova și la Iași aceste spitale de urgență se pot construi cu fonduri europene și acest lucru îl voi susține. Și apoi avem evident situația școlilor și a instituțiilor de învățământ care din păcate avem încă, știți câteva mii în România care sunt în secolul anterior nici măcar grup sanitar nu au un incintă. Deci lucrurile astea trebuie să însemne pentru noi condiții mai bune de trai acasă și rezolvarea celei mai grave probleme de aceea vă invit să votați un independent, să renunțați la partidele care ne-au păcălit cu programele și pe 26 mai să alege poziția 14 pe buletinul de vot Gregoriana Tudoran Mulțumim pentru mesaj Mihai Tudose, Pro România. mesajul dumneavoastră și proiectele pentru Bruxelles Deci în primul rând Pro România prezintă o listă cu oameni foarte competenți Care știu exact despre ce este vorba în România Deci ca să reprezinți interesele României la Bruxelles Trebuie să știi despre ce este vorba în România Nimeni nu-i poate contesta calitățile domnului Victor Ponta, că nu știe ce este în România, a fost cel mai performant guvern post-decembrist. Nimeni nu poate spune că doamna Comisar European Corina Crețu nu știe despre ce este vorba la Bruxelles, nu știe ce înseamnă niște proiecte pentru infrastructura din România sau nu are acces la factorii decizie din, din cadrul Comisiei sau de la alte structuri ale, ale Parlamentului European. Eu am fost deputat în Parlamentul României, am fost membru în adunarea parlamentară a Consiliului Europei și prim-ministru și ministrul al Economiei. Credeți-mă și eu știu despre ce este vorba în România. Ceea ce îmi doresc este ca pe lângă voturile pro-România, ceea ce îmi doresc este ca pe lângă echipa pro-România în Parlamentul European să fim 32 de euro care să aibă capacitatea de negociere împreună. Din păcate, orice vot dat PSD-ului înseamnă o scădere a capacității de negociere a României, fiindcă aceștia sunt nefrecventabili. Refuzați și recuzați însăși de, de, de grupul, grupul familia politică din care fac parte, aceștia nu vor exista acolo. Dar cei care vom fi, că sunt de la PNL, că sunt de la USR, împreună cu parlamentarii pro-România care europarlamentarii pe românia care, așa cum v-a spus, știu exact ce-i trebuie României, de ce are nevoie și cum se pot lucra aceste proiecte, împreună cu un guvern sănătos la cap, nu ca cel de acum, sper că după 27 mai să putem schimba și guvernul, împreună cu un guvern sănătos la cap, cu privirea către România, împreună cu Iurie Leancă, care este pe poziția 4 pe, pe buletinul de vot, să facem ceva pentru România și pentru Moldova. Mihai Tudose, Pro-România, încheiind această dezbatere electorală. Mulțumesc tuturor candidaților pentru participare și pentru mesaje. Mulțumesc și celor care ne-au ascultat la radio și ne-au urmărit live pe Facebook. Rămâneți cu Europa FM! Asculți Piața Victoriei la Europa FM. Mergi la vot informat!